Matei Călinescu, viața și opiniile lui Zaharia Slichter, 1969, editura pentru literatură. Ființa profeticului o constituie negația, cunoașterea prin cenușă. După ce au vorbit, profeții simt cenușa lumii pe limbă. Înțelepciunea lor e gustul cenușii. Portret Mulți dintre cei care au avut prilejul să-l vadă, Chiar întâmplător și întreagăt, l-ar putea recunoaște dintr-o descripție cât de sumară. Făptura lui ciudată, de o urățenie neverosimilă, se întipărește până și în memoria oamenilor cu un simț al observației slab dezvoltat, ca una dintre acele amintiri marginale, dar tenace, care, multă vreme, acoperite de umbră, pot oricând reveni cu prospețimi și precizii uimitoare. Bântuind de ani de zile cu silueta lui groasă și strâmbă, străzile și parcurile orașului, atrăgând atenția printr-un aspect mizer, de cerșetor zdrențeros, dar și printr-o purtare insolită și parcă ostentativă, el a sfârșit prin a deveni una dintre figurile familiare și pitorești, a căror absență mai îndelungată ar fi fără îndoială remarcată și resimțită, poate chiar cu o anume nostalgie. Prea puțin știu însă că sub această înfățișare se ascunde personalitatea incandescentă a unuia dintre ultimii coborători ai rasei marilor profeți de altă dată. De altfel, cercetate mai de aproape, însă și aparențele izbitoare care l-au transformat într-un soi de personaj își pierd în bună măsură caracterul lor pitoresc, sugerând mai degrabă un amestec enigmatic de angelic și de monstruos capabil să dea naștere în spiritele mai delicate unei tulburări înrudite cu anxietatea. Zaharia Slichter are, după cum spune chiar el, o fizionomie de metafizician și de iluminat judeo german de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar cu exagerări și îngroșări care o introduc în ordinea grotescului. Fața lui asimetrică și buhăită, împunsă violent de oasele umerilor obrazului, amintește parcă în rarele ei momente de nemișcare, hieratismul unei măști totemice, plămădită grosolan și stângaci de mâini care au tremurat de o teroare sacră. Trebuie spus că printre primele impresii pe care le trezește Zaharia Slichter, e deosebit de puternică și aceea de vigoare sălbatecă, irepresibilă Datorată poate sistemului său pilos foarte dezvoltat, care se vădește atât în barba neagră, deasă și țepoasă, care acoperă chipul, cât și în firele lungi care ne pădesc nările nasului său superlativ, încovoiat semitic, sau în încălcirea sărmoasă a părului de pe piept, ghicită prin deschizătura cămășii cu nasturi rupți. Deși craniul lui imens prezintă o amplă chelie, care prin culoarea închisă și mată dă o impresie de calcinat, de jur împrejurui izbucnesc vâlvătăi de păr în neagră răzvrătire. Ceea ce un observator grăbit ar putea să o vestimentară, o prea veche haină decolorată și roasă, pantalonii necălcați și peticiți, cu manșetele destrămate, pantofi sclăciați și arși salvați parcă dintr-un incendiu, și care au luat de atât apurtat forma a picioarelor lui, răsfrânge nu atât sărăcia în înțeles social, cât ideea platonică de sărăcie, pe care Lichter se străduiește să o întrupeze spre a-și putea simboliza și astfel condiția interioară de profet atins de flacăra lui Dumnezeu. Pâlpâirea ei perpetuă, pe care o simte uneori mai îndepărtată și palidă, alteori însă apropiată, violentă, orbitoare, Pare a explica atât clipitul des și repede al ochilor lui Zaharia Slichter, cu ploapele lor în care sunt înfipte generare rare și scurte, bătând în culoarea cenușii, cât și nuanța pământie a pielii lui aspre, tumefiată fiată din loc în loc. Departe de a privi-o ca pe o rușine sau ca pe o neînțeleasă pedepsă, cum se întâmplă de obicei, Zaharia Slichter se mândrește cu urățenia lui. Semn al. Elecțiunii divine care, uneori, spre a ocrotii adevărata puritate, o întipărește pe latura ei aparentă cu stigmatele monstruosului. Îngerii, spune el, simt din timp în timp nevoia să se ascundă în cloaca monștrilor. Pentru cei care nu-l cunosc, particularitatea cea mai de a lui Zaharia Slichter rămâne atenuând și uneori ștergând imaginea diformităților lui anatomice, Felul de a vorbi Cuvintele îi țâșnesc torențial din gură marginale dar tenace Care multă vreme acoperă acea vivacitate neliniștitoare Pe care o au unii nebuni Atunci când vor neapărat să te convingă de ceva Motivația e totuși alta în cazul lui Lichter Întreaga lui făptură participă la efortul expresiei Pătrunsă parcă de necesitatea spunerii Fascinante îi sunt mai ales mâinile care a zvârlă în aer cu repeziciune semnele unui limbaj vizual misterios, atinse din când în când de teribila a purității divine, umflate de arsura ei, dar niciodată retrase din dogoritoarea ei spatere. De altfel, cuvintele rostite de Zaharia Slichter, atitudinile lui, care pot părea uneori scandalos de contradictorii, și, în ultimă instanță, întreaga lui existență, nu sunt altceva decât încercarea disperată de a traduce, după cum mărturisește el însuși, ceea ce poate fi tradus omenește din experiența apropierii de Dumnezeu. Experiență absurdă, plină de spaime și de extazuri, destrămând chinuitor ființa, dar numai spre a ori întregi, într-un ciclu fără sfârșit.